Kniha 3, 43 Sara svatý pravila O králi, v této bitvě zemřeš a po smrti těla se s dcerou i ministry vrátíš do hlavního města předchozího království. My dvě nyní odejdeme, jak jsme přišli, a vy dorazíte v příslušném čase za námi, neboť jinak běží kůň, jinak slon a jinak velblout. Vasišta pokračoval. Jakmile Sara svatý domluvila, přihnal se královský posel se zprávou, že nepřítel zaútočil na město. V důsledku ohnivých střel je město v plamenech. Obě ženy, král i ministři, spěchali k oknům, kde se jim naskytl hrůzný pohled. Ve městě začalo rabování a odevšad byl slyšet křik drancujících nepřátel. Domy byly zahaleny hustým dýmem. Z oblohy sršel oheň. Ohnivé střely opisovaly na nebi dráhu tvaru půl měsíce. Střely těžké jako kámen nacházely svůj cíl a ničily domy, ulice i prostranství mezi domy. Král spolu s ostatními slyšel žalostný nářek obyvatel. Odevšad se ozýval pláč, kvílení, i srdcervoucí křik žen a dětí. Někdo bědoval. Ach, tato žena ztratila otce, matku, bratra i své malé dítě a třeba, že sama nezemřela, neštěstí jí zlomilo srdce. Jiný křičel. Rychle utečte, dům se brzy zřítí. A další zase. Ach, běda, žádný dům neunikne zkáze. Střely pršely jako velká průtrž jež předchází konec světa. Prostranství mezi domy vypadalo otřesně. Všechny stromy byly sežehnuty ohněm. Z bitevního pole vysílali nepřátelé do vzduchu obrovské střely sršící oheň, před nímž nebylo úniku. Všude po městě byly zátarasy. Muži poutáni k rodině hledali v hořících domech své ženy a děti. Nepřátelé zajali dvorní dámy. Plačíce a bědujíce nevěděli tyto urozené ženy, co dělat. Obklopeny nepřátelskými vojáky naříkali, ach běda, kdo nám v této hrozné chvíli pomůže. Taková je sláva a nádhera království a říší.